Kotzak desekretia badu. Bekusenia. De Ozan zerki egin behar ez biztan talen. bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Ingelzez azmatu zen, showin eta tellin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari zinez, perfiktoak lez. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaur, Doni begira jarriko gara, ondoko hastean Doni Bane Jabel Akademiak proposatzen duen Akademiaren udaberria izeneko festivala festivalaz mintzatuneko genukelako apirilaren, emez hortzitik, ogoi tairura iraganen da aurten festivala eta bertan Akademiako azken ikaslesa didunak eta profesionalak entzuteko aukera ederra ere izanen dugu. Mintzaldi batek, gau tematikoek edo eta irakurketa kontzertu batek ere, osatuko dute aurtengo gitaraua, eta la, baguk setasun guzia bilduko ditugu gaur. Maialen dugin, Jabela Akademiako komunikazioa arduradunarekin mintzatu baikara, eta berauk gogorara zidigu, festivalunen zein den. Beraz, irailan egiten da bi asteko formakuntza bat, akademia dena, eta ugen bukaeran beraz banatzen dira amabos batxari, eh uh, pizkatamarrak duten ustean muskarien eta sari horiekin konzertu konzertuak programatzen ditugu. Beste festival batzuetan ere aritzeko parada dute batzuek eta ara guk hau sortzen dugu beraz Udabergiana, saile egunekoa antolatzen dira konzertuak, konferentziak eta, eta erripika publikoak eta urgentzat ere saio bat. E, saridunak kategoriaka Emanak dira? diot jole badasari bat, violon Ez dira zinez errika edo instituzioka. E, ara, adibidez, heldu diren bost e, muzikari horiek errezibitu dute do nimenelo itzuneko Javel Akademiako saria. E, Eta beste bat izanen da ez dakitze prezio e, dira instituzioak emaiten dituzten prezioak. Zenbat ikasle badira, eh, akademian? E, Joandain urtean kasik iruro goi ziren. Eta ara, bost klasetan zatitzen dira. Piano, biolin, alto, txelo, eta joanen urtetik e, jazz kurtso bat ere sohtu zen. Lujan de Wilde pianista ondi bat etuk ara, gero talde bakak bat sohtu zen. Eta urtean e, kantu klasea ez da beste urtetan bezala eginen. Urtean eginen da Um, opeja komiko bat mundatuko da eta ara produzituko dugu uh, opeja hori emana izaren dena baionan gero irailan lehen aldikotz mm -hmm. mm -hmm. Beraz, orain Udaberriko eh, festivala ondoko astean hasiko dela errandugu itzordu ezberdinak izanen dira e, konta eguz ubi xate nola iraganen den astea Ordoan asteen da pilaren emezohtian astezken Eta beraz, uh, lehen hitzaldi bat izanen da, profesor jil uh, uh, neuro-psikiatro bat eginen uh, da, deia eto gizan joan den urtean, eta urtean aipatuko du musikak um, uh, musikanola izaiten alden terapia eta adikzioa ere bai. Ara musikaren bide senditzen ditugu hainitz gauza eta um, plasekaren uh, sistema gure burun muinean uh, Unkia da, eta beraz horrekin sortzen dira gauza ezberdinak, ara? eta, eta Jean-François Zer, elkarteko presidentak, akompainatuko du pianoan adibideorek piskat um, ilustratzeko. Eta gero, ostegunez segituko dugu... Um, e viena inguruko gaualdi batekin eta beraz hori kodutet uh, charidungusia eta Paul du Jeankoa ere gomidu dugo uxtena klarinet tixtabat eta ara aukerada gazteekin beraz profesionalen ondoan aritza edo haiekin. Eta gero orztiralez ez dugu deus lekoa usten dugu e, zen nazionalari, e, men auditojiomean e, antolatzen baitutek ontzehtu bat. Eta gero aldiz, asteburuan buruan bat um, amerikari itzulia den uh, asteburu bat. E, ara, ibiako itzatxean eginen da uh, gau amerikak bat. Hanitze, uh, kompozitore europajek... Uh, mahkatu dute Amerika edo iz, egin duterarik bira bat e, javelen kasuan, javeli bilida e, New Yorken, Chicagoan edo eta han soktu ditu jazaren eraginarekin sortu dituan itzobra. Eta haram, izanen da beraz nahasketa bat e, e, istilo orrekin, eta gero eginen da aferi bat, aferi, ame, aferi amerikak bat. Eta biara munean e, eginen da e, konzertu, irakurketa bat, uh, behiz javelen inguruan, javelen uh, bizia, bizka bat, estatu batuetan duetan, uh, nola iraganen denkondatuko duena. Mm -hmm. Ze publiko motari behira antolatzen da egitara helburu Elburu badu? Publiko orokorrori honkitun nahi du akademiak? Uste dut, elburua duela, gero egia da, biziki ziblatua da dela mundu hori, aski elitista da, ez bali mazira melomana, uste duzu ez duzula, zurelekoa hemen, uskate, imposatua izan baita irudi hori ere be, musika klassikoari, baina akademiaren kasuan zinez bada musika klassikoa demokratizatzeko gogo bat, presioak, jesua apalak badira publiko ezberdin entzat, ogoi urte azpikoentzat kitxorik dira kertakarik guziak, eta aukentzat egiten dira gauzak ere, bada olako gogo bat, eta bortzaz meloman horiak heldu dira, eta anitz plazte jartzen dute, enekasuan adibizaz pertsonalkia nuen bat ere ezagutzen mundu hori eta uste dut e, sentsibilitate musikal minimo bat bali maduzu edo aski idekia bali mazira zinezko zafjaldi bat biltzen alduzula e, bai konzertuetan, bai masterklassetan masterklass horiek aski bereziadaz da eguneru bi hastaz antolatzen dira beraz kurtsu horiek e, publikoki e, publiko, beraz, egulak bat heldu da, eta pixkat gazte horiek segitzen dituzte bihastez, ikusten dituzte horien zailtasunak, e, eta gero, bigajen haste bukaeran, emaiten dituzte hori ikusten dute emaitza hori. Eta beraz, or, uda u da behian behiz dituzte, beste fase bat izanen da, eta uste dut zinez sohtzen dela urbil edo e, intimotasun bat e, akademia denboran gazte horiekin harituz, Eta ara, bat beraz denetarik, eta me zinez, e, ek gomitatzen dut jendea, bedan behin egitea, eta ben, badu, urte bat baizik hemen izala, eta desu egitzen dut ala emeki-emeki mundu hori, baina joan den akademianen helagun bat zugeintziren, eta azkenan aste osoa hemen pastu zuten behin horiatzen ziren klase horietan. Mm -hmm. Ordan errengo zenuke bi momentu azkar badituela akademiak bata irailan eragaitzen dena masterclass ezberdinez osatua eta horri lotua gero bukaeran e, saridunek udaberrian e, beraien talentua erakusteko aukera ere erakusten dutela. Ba, bai, geroen akademiako bigarren astean daia emaiten dituzte kontzertu batzuk, Don Imanel Uitzunean ere karriketan emaiten dituzte kontzertu batzuk, psikat turistak edo karrika ni den jendea ere hapatzeko eta ara beste aukera bat, baina adibidez bada sari bat banatua dena e, bun elu mushi musueharengandik baionan eta ara adibidez bi musikarik e, baten atanael fija hasildaja altu joleak joko du ere bai baiona adibidez mm -hmm. e, alde praktikora begira lekuak mugatuak dira gomendatzen duzu jendak begiratzeko egitaraua zein den eta urtik lekuena txikitze edo nola Mai auditorturgioan uh, berhurgeita uh, hamakleku dira baizik, ezpaiztronpatzen eta bo, kontsailatzen dugu beten kontzertu gaualdienzat elekoakJser batzea, uh, webune bat batugu uh, Akade maghatxojabel.com, Hortan jeser uh, battzen al diira txarteelalak edo hemengo ofizoturismo uh, of horietan. Eta, voilà, bera, zapirillaren hemen sortzitiko goita irura tiraganen da Toni Manelo Itzuneko odito dena hemen eginen da. Mm -hmm. Ba, mileskar. Ba, mileskar zuri. KULTUR ALEA Doni maneloitzunetik irunera, begira jarriko gara orain. Irungo herriko etxeak, bigarren urtez, arte garaikidea memoria historikoa eta mugaren kontzeptu obzartzen dituzten proiektuak laguntzeko deialdia luzatu baitu eta aurkeztu berri baititu, aurtengo saridunak. Aurten, ikuspegi antropologikoa eta historikoa gaienduz, zantzeslan eta bideodokumental bat dute lagunduko, eta beraz irabazlek peatzi labete izanen dituztelari ke ba beraien proiektuen garatzeko ba, emaitza irailan dute aurkeztuko Santiagoko mugaren inguruetan ba, ospatuko den arte garaikidaderen ribera topaketan. Aurtengo irabazleetan Iraitzagirre eta Ivan Gartzia ditugu eta beraiek ba 1659 urteko faisai uarteko bakeitunaren gertaira historikoa itsaki hartuta antsezlan herrikoi baten sorkuntza proposatu, proposatuko dute bagaaiune inguruan, mintzatu da, koldo nausia lankida iraititz agerrerekin eta entzun dutu bere. Ala. Iraitza gerrakaxo. Kaixo, kaixo. Menua Rivera Pekaren bigarren edizioan, eh ba peka egokitu zaizue, kaso honetan, menua, begira historiko, baina ez dakit eh herrikoi bat eman nahi e, gune historiko edo e, konkretu bati, bak e ba paisairlako uharteko Hori da bai piskataitzaki horrekin ez da Ivan badaramatzaia badar, urtetxo batzu piska gaia lantzen eta paisanen uhartearren inguruan baurrak eh piskat geopolitika orokorrean eta izan duen leku e, bai iru nien bertan ez muga, muga herria izan eta izan duen e, pixkat ba, garrantzia edo aztartzen baina bai eginei duguna da pixkat guzti horrek ez da e, politika arloan edo zarritakoa herri ikuspegi bat ere eman duela mazazpigarren mentean bai baina pixkat nola ilkarrizketa bat josi e, nahi dugu, ez da pixkat erregekontuak, belazkez badak higuen mendiki bilizela, mm -hmm. ta, bueno, ez, eta bueno ez mosketeroak, eta bueno egia da faizanen uartearen historiak ematen digula pixkat ba neiko ezagunak diren e, bueno, asimbolo batzuk, eta gertagera batu zitzegiteko, baina egin nahi dugu pixkat herri herri egitek ere bai ez da eta bertako herritarren lekuan jarrita eta ordan, ba, bueno, historia soziala eta pixkat makro-historia da ditzen dugu norri pixkat elkarrizketa batean jarrita eta horregatik ari gara saiatu nahi dugu Iparre Euskal Herrian e, ba, Europa guztian ere azkanean herrian zarkia hon mantendu den lekuetako bada Iparre Euskal Herria izan toberak, maskaradak edo pastoralak bezala, ordan hortik edan da ez behar da horrelako zerbait eginda baina hortik edan da Ba, Piskat, Bamugaren inguruko eta aizkuntzen inguruan, eta belkarrizketa bat edo lotuta antropologikoki eta artistikoki begiratuta. Ba, Bikuspegia lan duko dituzua, azken batean, ba, gertaira historiko konkretu bat, gaur egun arte iritsi da, hor dago faizaiu artea, epeka, frantzia eta espainiako estatuko jabetzakoa da aldirika. Baina, azken batean, ba, horren azpian gertatu izan zitekena, hori da, ahipatu nahi zutena, bai, historia anonimoa edo, azalegazi? E, saiatu ere, bai, ez, pixkat horri dena azaleratzen, ze uste dugu ez ezaguna dela, ez, bai, Belazke zaipatu gu, baina, bueno, baude gertagera pila bat, edo el segadorz bezalako, ez, pixka kataluniako prozesuan, mm -hmm. e, ba, pixkat garra horrena abia puntua ere, independentzia, bueno, tratatu horretan abiatzen da, orduan guzti hori nahi dugu, baina bertako herritarrek nola biziko zuten, ez da, gara hiorteko mm -hmm. endaiarrek eta irundarrek, eta azkenean mugak ere polikoak, abstraktuak, bezain zurrunak dira, baina azkanean duela esartzen, ez, muga ere bere horretan esartzen, garai konkretu baten, arrazuik konkretu batzen, eta hor da, ere nola biziko zuten da horren inguruan, e, biskak harturapen bat egiten ez da. Eantz ezpena, Euskaraz izango da? saiatutuko garrena da pixkat hizkuntza guztiak bertan naz egiten ziren hizkuntzaile leku egiten ez da. Garai baddakiigo Frantsesa onna ere orain duren delaun urte besterik etzela iritsi gaskoileraz, foxxitan iira hittzen egiten zela, Orda nahi duguna da pixkat bertan izan diren hizkuntza guztiei baina bai, ardatzan oski euskara euskara izango da eta pixkat nola elkarrizketa bategin nahi den narratzaile batekin egin nahi da, narratzaile emakume izate urra ikusten dugu horregatik uh -huh. esaten genuen genero ikuspegiare ikuspegiarexexdatuko dugula eta ba, pixkat hoiektanak. Eh, eh. bai, Gen ikuspegia bizzan ereuzki, historian, e, ba, emakumean romalki beti itzal, itzalpean edo geratu da, eh? Bai, ez da kontatu, gure historia ez da kontatu, ez da beti gainera kontatu direnak eta askotan bak, gerrak izan dira eta horrelako bataiak, pixkatu hortaz egiten gento zen, ez? E, baina askotan historia sozial hori benetan gartatu dena ez da, ez, da, ez, da, ez da kontatzen, ez da gainera mm. badirudi oso ikus e, modu evoluzionista batean edo begiratzen dugun latzerat egia e, esan pixkat, hortan aztartzen ari garelako, eta mm -hmm. berezeki harrituta ba, duela bostuen urte ba, gaur egunekoa diruditen kontu eta ze, kontuak topatzen ari garelako ta piska datorri ere errelatibotasun hori ere mai gaineratu nahi dugu eta tanoske emakumeon historiaren erdia izan gara gara eta horri ere mm -hmm. leku ema, ez da. Ongi e, da. ikuspegi antropolojikoa, artistikoa, historikoa ere pentsatzen dut eh beno artxi bategietarako jo beharko dela. Benetan zeikertatu zen ikusi, ez dakite ba nolako lantaldeari izate lanean aipatu guzute izate dela zuia bakarrik. Momentuz biok eh, ari gara, Ivanek egin esan urtetxo batzu badara amatza zeu eh, faisanen egin eta duela arte batzatik eta badu horrela interes bereziat, artxibo batzuk eta honezkero zehaztertu ditu, eta baida esmoa hori ere pixkat gehiago gehiago sakontzea, eta batetik eta bestetik dagoen informazioan sakontzea, eta gero kaian aditzua izan daiteken jendearekin ere kontatzea, ez da eta pixkat prozesu parte hartzaile bezala edo, ikusten dugu apen jende gehiago kera parte, parte hartu behar du, duela, enik beste ikuspe batetik egiten dut, pixkat Euskal Herriaren historia sozialetik garaikoa, baina baina duguna da, ba, bueno, ba, azkenean zerbait gara izango den da hizkuntza izango denez, ba ba hortaz ere dakien jendariere ba onbidapena lousatzea parte hartzeko. E, sukaldeko lan handia geratzen da, baina honek emaitza bat izango du pentsatzen dut taula gainean edo kalean edo batelekinun, ezagikirribera e, feria horretan irailerako aukera emango duen CEO seri ikusteko, e, zein da zuen asmoa. Gure helburua bentsa eskena bat hartu eta pixkat eh guztia kontatzea albidetuko digun e, pildora, ez pixkat horrela planteatu dute ere bai herribera bekakoek eta pildora bat bez eskena bat errepresentatzea izango da saiatuko gora bertako talde ekinete egiten e, baina gure asmoa da gioira ekartzea, ezta egindako astarketa guzti hori gioi batera ekartzea eta bigarren e, pausu baterako, baina bai bintzat zerbait ikusten, bizkat izegiten ari garen hau abstraktutik bintzat e, zer izango litzateken horretara ekartzen saiatuko, saiatuko gara eta mm -hmm. e, egingo dugu, eh? e? Bukatzeko e, euskal irratietan gaude, iparraldean aldean e, haipatu zu, ipar e, euskal herriko kutsu hori ekarri nahi dutzu dela, ez dakit e, bertako artistaren batekin ere haram tan zabeten edo elkarteren batekin e, momentuz dena pixkat orolaia izan eh bueno gure horrela bide hontan ezagutu gara beka honen aitzakean lagun onak ere baditugulako eta horrela jarri gaituzte pixkatar hemenetan ezagutzen ditu pixkat bertako bertako beste prozesuak eta eta mm. baina bai integratzu integratzen saiatuko gara eta pixkat hori da asmo da jende pixkat interpelatza da gaur uniko konmodan ez da interpelatu edo mm -hmm. bueno intza gonbidatu ba, ba, bai, eta noske eta muga mo ezatenuena ez abstraktu bezain zurruna au abstraktu txikiago zen edo ez gerturatzen, gerturatzen, gerturatzen, gerturatzen, gerturatzen saiatza izango dalburua. Ongi da, bueno, bauzue bidea egiteko aurretik, beraz, 1000 ba, esker eta ikusiko dugu emaitza. 1000 ha, ba, esker. 1000 esker koldo setasun guzti hau ekarririk, eta ba hortan utziko dugu gaurkoan gure eman gizuna. Nire, aldetik besterik ezen, zule, hausik izan da gaurkoak eman duen guztia, eta bihar arte esaten dizuet, izan ongi, Aio. Ema zurtzia jointzen lurraren erdira Pobreen esperantzak benetan zer dira Amaurrik kariak alazinan erran Esperantza guztiak hil zirela gerran Baina inoren zorrik ez dun ordainduko, Eure etorkizunak dituna painduo Sufri tu aquí au de na mai Ez geinan xaabelalimentuz zete, beti gaue eta egungo gorrik lanean, Jornal benetan pobre baten afanean, Baina inoren zorrik ez dun ordainduko Eure etorkizunak ditu apainduko. Ezkondu intzenean bortz gona ituen, jarri bizaldu ituen, Soinean dunan hori diagonzarra. gontzarra, Berriak erosteko esperantza Baina nienoren zorrik ez du norda induko, Eure etorkizunak ditu napainduko Haur txobat beste bat besoan Senarra erbestean hartoa auzoan Hiru hilendiketzu zuaren ondoan Beste argirik ez du niretzat munduan Baina niñoren zorrikezun orda hinduko Eure etorkizunak ditu napa Bait zeuskal herria errine katua Inork ezagutzen buhire bekatua Baina inoren zorrik ez du nor dainduko Eure etorkizunak ituna napainduko Baina inoren zorrik ez du nor Eure etorkizunak itu napa induko, baina inore zorrik ez du norda induko. Eure etorkizunak itu napa induko, baina inore zorrik ez du norda induko, eure etorkizunak itu napa se averiguó